А решту часу – живу. До своєї нової роботи вона ще тільки придивлялася. І поки що її все влаштовувало. Після того, як вона відмовилася повертатися на телебачення, шукала чогось такого, щоб давало час на неспішні ранки, тривалі дні, наповнені вечори. Багато хто не пізнавав Луїзу. Цікавився, невже їй подобається працювати якихось два дні на тиждень? Їй активній, невтомній та вигадливій. Саме так, двох днів їй було досить. Вона впивалася тим, чого не мала ніколи. Ні тоді, коли викладала англійську мову на експрес-курсах, ні тоді, коли перекладала інструкції про користування побутової техніки, ні тоді, коли була референтом у фармацевтичній фірмі, менеджером з персоналу, піарником у страховій компанії. Вона ніколи не мала страху перед новою роботою. Ніколи. Їй навіть подобався цей бадьористий стан, коли вона все починала спочатку. Він змушував її надавати собі нового, ретельно продуманого зовнішнього вигляду, оперативно оцінювати ситуацію на місці, прикидати, з чого почати розмову, чим закінчити і чим запам'ятатися потенційному роботодавцю. Вона невимовно гарнішила в такі кризові моменти і відкривала в собі нові можливості. Кілька років тому їй нарешті здалося, що вона знайшла свою справу, але незабаром була змушена піти з телебачення разом з конем. Але без них обох, її як автора та ведучої, і його як режисера, програма потвора зробилася геть іншою. Відтак зійшла на пси і зникла з екраня. З Геленою, теперішньою своєю директоркою, Луїзу звів випадок. Луїза якось допомогла їй улаштувати бізнес-семінар із фінальним урочистим частуванням. Одноразова робота, на яку її запросила Геленина товаришка, теж бізнес-леді. Гелена побачила Луїзу в роботі, трохи з нею поспілкувалася, а вранці зателефонувала. «Попрацюєте гостесою ще на одному заході, в моїй фірмі?» Їй, як повідомила, сподобався Луїзин голос. Голос – Луїза володіла ним, як башмет своїм альтом-тесторе. Голос був той інструмент, який вона могла досягти всього. Гелена, як з'ясувалося – Неврівноважена, надмірно емоційна особа заходилася вихваляти свою нову помічницю. Луї почувалася ніяково під невсепущою увагою та нестримною зливою оцінок. Хоч що зробиш? Чудово, знаменито, грандіозно. Вона навіть якоїсь миті запідозрила свою начальницю в непрофесійній зацікавленості до себе. Глені подобалося в Луїзі все – жести, манера сидіти, хода і над усе – голос. Його тембр, його вібрації, модуляції, інтонації. Гелена навіть почала неусвідомлено копіювати ці інтонації, купила навіть собі жіночу файку, щоб курити разом із Луїзою. Це вже було занадто. А згодом… До Луїзи долетів уривок фрази, що її сказала Гелена своїй товаристі. «І так триматися? Це ще треба повчитися з такою спиною?» «Он воно що!» – усміхнулася Луїза. «Спина моя її дивує. Погляньте, мовляв, партнери та партнерки. Яка екзотична горбунка на мене працює!» Луїза обрала певну модель поведінки з роботодавцею – привітно, відсторонену і відтоді почувалася доволі комфортно. Її професійні обов'язки були нескладні. Вона вітала учасників семінарів, занотовувала в блокнот особливі прохання – Когось з ким варто садити за один стіл, а кого з ким нізащо, запам'ятовувала огром інформації і вміло її застосовувала. Іноді їй допомагав стриманий Богдан, дорученець в особливих справах, як жартома відрекомендувала його Гелена. Богдан мав зовсім безбаревну зовнішність, не було в ній за що зачепитися оку. Незабаром Луїза зметикувала, що цим підприємством із суперечливими і заплутаними підрозділами орудує Геленен Чоловік, а сама Гелена відповідає лише за клуб ділових людей, де збираються раз на місяць. Дивним... Видався Луїзі той клуб, у який приходили після дзвінків нагадувань. Вона мала особисто запросити кожного. Члени зборів реєструвалися і дуже швидко прощалися. Не такою відкритою і широсердною, як видавалося спочатку, була Гелена. Проте вона і далі напускала на себе простодушну приязність, Називала Луїзу в своєму товаристві помічницею, і ця помічниця супроводжувала її під час подорожей та зустрічей. За добру платню. Усе було поки що досить нечітким і невиразним, у всьому вважалася якась загадка. Але таємниці Луїзу приваблювали, наче додатковий бонус у новій роботі, хоч вона не зовсім розуміла, що це за бізнес, у якому вона працює. Грюкнули двері, ті, що вели до вітальні через невеликий коридор, із якого можна було потрапити до майстерні і до гаража. Ігор залетів енергійною ходою, майже бігцем. Його світло-сірі очі сяїли. Задоволений собою, чоловік ледве стримував гордість.